Mateo Ergoian, hiriburuko autetxia gaur gizakatean, bon, zendako hemen. Bo, zendako importantea baita, gure sustengua ekartzea presoei, hor horain nahi bauzun, nahi badugu zinez gatazka hori konpondu, egitekoa den azken, ahogera pasoa hau da, gure presoak Euskal egiratzea, eta urte uh, guziz bezala, behar beresiada gizakate bat baita, mea nik uh, egun guziz parte hartzen dut. Funtsesko edur ditzen baitzait, en, uh, alap, hemen izaitea eta eta gure exentua susen goek hartzea. Eta, zinez, nik konten iz, ikusten baitut badirela, gero eta gero eta haute txigio, uh, behiz, testo inguru beresi batean. Hala eta espero dut hor parean dugun irudiai zigarri polita da argi oriekin eta espero dut argi horrek zerbait ekarriko duela ondoko, haste -tokote -tokote eta ilabetetan. Autetziak badute jor laba txetan? Ah, biztana, biztana. Eh, autetziak serdila, autetziak, autetziak dira, haute txiek. Haute txiek dira eh, euskal herritarren ordezkariak, beraz eh, gurekin edo edo edo autetzien euskal herriko biztanleak, e, nola, euskal herriko biztanleak ekartzen duti sustengoa, ekartzen ekar diete sustengoa prexuai beraz Sanchezkoa da autetziantz ater hori zaitea. Ziek, iriburuko egian bat duzu olako implikazio bat, zerbaitetan justuki adostu duzu egian olako... Bai, bai, uh, gizakate honetan parte hartu hain zin, hori gure artean uh, ukan genuen, aipatu genuen, eta bon, jakin behar da uh, Iriburun autetzi uh, uh, guziak ez dira bertzaleak, Abertzaleak ez izan ikere, begionez ikusten dute, ariak ongi ulertu baitute uh, uh, egiten duguna da justuki uh, erran bezala gatazka konpontzea, beraz uh, behar ez dira denak uh, hemen, hori ez dakit, meh, bon, hainitz dira, hor, uh, nik uh, uh, sortzi edo beratzi hautetxi uh, ikusi ditut, ez daguti, eta, eta bai, bai, bai, aipatzen dugu gaia eta aski-reski gainera. Be, justen guz uh, lagunekin, eto hori gira. Ez dakit zerbait uh, egiten daren bada, hori gira egiteko. Bon, be, gizakate hori biziki e, edera atxean dut, eta ikusita baldintzak, aroarenak eta eta etabar, e, etzen saila, e, e, etzen erresa, erraitea nola hilangelentzen eta biziki ongi e, gido Ara, e, ez emozioz beterikoa, eta hala erek kolore hori argitasun horiek ematen digu gogoa aintzina egiteko.